Den 4 oktober inför 40-årsjubileet av oktoberrevolutionen meddelar Sovjetunionen att en konstgjord satellit har sänts upp i rymden. Världens första jordsatellit har formen av ett klot med utstickande antenner. Satelliten är 58 centimeter i diameter och väger 83,6 kilo. Den har döpts till Sputnik som på ryska betyder följeslagare eller reskamrat. Sputnik gör ett varv runt jorden på 95 minuter. Hastigheten är 24 500 km i timmen. Det blir något av en chock för i första hand i USA att Sovjetunionen har ett sådant försprång i rymdkapplöpningen.